Ja nüüd me läheme teema juurde, mis, mis räägib tegelikult ikkagi loomastunud, see on, see on selline ut utreeritud nagu arendus, mis räägib nagu öeldakse loomadest, aga seda võiks kudagi viisi tänasesse päeva. Ja lugu ise enesest on pikk, nii et haruge kannatust ja ma üritan selle teile no, nüüd kudagi viisakalt ja, ja ette lõdvalt ette kanda, ehk lugu peast. siis aljärgi. Võtta <laughs> niimoodi. Et karu oli hoolimatu, lampjalgne ja räpane. Samas aga ei olnud metsast temast hea südamlikumat looma. Aga teised märkasid vaid tema välimust, mille peale karu väga solvus. Ta <lacht> püüdis teisi looma ja peksis need jalgadega. Selle pärast ülelehetada ei armastanudki. Ehkki ta oli väga hea südamlik. Armastas ta julmi nalju. Nende naljade eest hakkasid looma teda veel rohkem vihkama ja peksid. Ja raske on ilmas elada headel ja lõbusetel. Hunt oli oolimatu ja julm ja räpane. Lisaks veel väga kuri ja, ja veel kord julm. Aga loomad ei vihanud teda ja ei peksnud sellepärast, et hund ära juba varases nooruses, sest et karu sündis enne hunti. <laughs> ja nüüd siit moraal, et teadus võidab alati kurjuse. Jänes oli kuri ja julm ja repane ja veel oli ta Sigadusi ei teinud ta kunagi, sest et kartis. Aga talle anti sellegi poolest peksa, sest et kurjust peab alati karistatud saama. Ka rähne oli kuri ja julm. Ta ei peksnud loomi, sest tal polnud käsi. sellepärast pärast elas ta oma kurjuse välja puude kallal. Teda ei pekstud, sest et ei ulatatud. Ükskord muljus, lange puude surnuks. Räägitakse see, et see oli puu kättemaks. Peale seda ei julginud loomad enam kuu aega puude vastu kuseda. Nad, kusis, nad pissisid jänese peale jänes külmetas ja haigeks ja, ja suur kõigil oli selge, et sellises jamas oli süüdire aga teda ei muudutud sest ei saanud murdunud pool kätte ja vahel jääb kurju silmakaristus et muid oli väike ja pime Ta ei olnud kuri, ei lõu, lõu. Ta ei olnud kuri. Ta tegi lihtsalt oma tööd. Tema selle ta... mida ta nüüd tegi. selle puhuluse ära õnestaski. Ja puu kokkus vähiniel peal. <lõu> Ma oot sellest ei saanud keegi teada ja sellepärast ei antud talle peks ta lõend üldse arva tappa tihedamine lihtsalt hirmutati aga, aga ta oli väga raski hirmutada sest oli ju pime ja ta ei näinud et ta püüdi hirmutada kui Kui teda ei õnnestunud hirmutada, siis muutusid loomad väga kurvaks ja antsid karule peksa. Sest oli nii väga kurb olla. Ühevõra tahtis ka karu muid hirmutada. Aga muid ei eemunud, sest karu oli ta ära tapnud. Kas karu oli? Ta karu oli ära tapnud. Ma nuutan sest Karu ütles, et ta tegi nalja alb kui vahel nalju ei oli väga kaval ta, ta võis vabalt keda tahes üle kavaldada kui see õnnestus siis talle peksa ei antud aga vahel talle vedanud ja talle anti peksa peksti kogu metsaga ja siis ei õnnestunud talle enam kedagi üle kavaldada sest on kole raske kedagi üle kavaldada kui siin pekstaks Metsiga. Metsiga oli suur ja tugev ja hirmus. Kõik kartsid teda ja teda peksti ainult kogu metsarahvaga või lihtsalt loobiti kividega. Metsi see ei meeldinud. Ja ühel öel ta kõik metsa, peitis ta kõik metsakivide ära. kõik selle peksti ta korralikult läheb. Rukio ei peitnud enam Siil oli, mõtlesin sinu teema nüüd, siil oli pisike jookanine, ta torkis, ta ei olnud kuri, vaid lihtsalt torkis, selle peksti teda ainult kõhtu, siil see ei meeldinud ja tajas ennast kiilaks, siis aga ta peks nagu kõiki teisi, väga rast olla samasugune nagu kõik teised. Stopp, Stop. Stop. aga sa, sa sealt, kui siirid mainine on. räägi, ja, räägi sealt, väga aktuaalne praegu see räägi. Teate, et siil on palju näinud? Ei, ei, väga <laughs> <laughs> Alaloidlikuse sežukord. ei ole see just väga hale. <laughs> Vaadake, kuhu meil pole jõuna. Siil on väga ettevaatlik. <laughs> Aga. Ühe, skunks oli praegu nagu jänes ainult, et väga haiseb. Ta lõhnas alvastid. Teda peksti ainult siis, kui ta oli kilekvaltis. Kile <lustus> siis ei olnud haist nii tugev. Ühe korralis kungsil sünnipäev. Ta kutsus kohale kõik loomad, sest oli ahne ja tahtis kingitasi saada. Loomad kingisid talle uue rohelise kilekvaltis. <lustus> ja peksid teda kuri teaduse kaotuse <lustus> Prismakoti ja skunks lämpus kilakotid ära nii ta, ta maeti kilakotid väga kauges metsas sest et surnud skunks olisub veel tugevam Pärast tulid väga kauge elanikud ja antsid kõigile korraliku kere teie, sest neil ei meeldinud surnud skunksilõud ja naabritega on vaja hästi läbiisavad. <laughs> hamster oli väga ahne ja rikas kui ta vaid oleks oma rikkusi jaganud, siis poleks teda nii kõvasti pekstud aga ta oli ahne, sellepärast peksti teda kõvasti ja ta pidi ikka oma rikkusi jagama ja ta nutis kibedalt ja ka rikkad nutavad Et see on praegu oluline informatsioon, ma lohan kallist selle endale Kruana. kui ta kohe kõik ära ei anna, siis ta nutab Aga nii, nüüd me jõuame selles mõttes resümeeni, et Lõvi oli loomade kuningas. Ta valitses metsa. Valitsejad, valitsejad ei olnud kombeks peksta. See oli seadus. Aga loomadel oli puhul, kui nad no andsid lõvile peksa nii sama, sest seal oli nii kombeks. Kõik said peksta. Väga keeruline teema arendus praeguses situatsioonis. Well, Pohematsi...